State și teritorii Statul Queensland, cu suprafața de 1.730.648 km și populația de 3,34 milioane locuitori, are capitala la Brisbane cu populație de 1,52 milioane locuitori. Statul New South Wales, cu suprafață de 800.842 km2 și populație de 6,2 milioane locuitori, are capitala la Sydney cu 3,88 milioane locuitori. Statul Victoria, cu suprafață de... 227.216 km pătrați și populația de 4,56 milioane locuitori are capitala la Melbourne cu populație de 3,28 milioane locuitori. Tasmania, cu suprafață de 68.401 km și populație de 0,47 milioane locuitori, are capitala la Hobart cu populație de 0,20 milioane locuitori. South se scrie S-O-U-T-H Australia cu suprafață de 983.482 km2 și populație de 1,47 milioane locuitori are capitala la Adelaide cu populație de 1,0,8 milioane locuitori. Western Australia cu suprafață de 2.528.875 km2 și populație de 1,77 milioane locuitori are capitala la Perth cu populație de 1,3 milioane locuitori. Teritorii Northern se scrie N-O-R-T-H-E-R-N Teritorii se scrie T-E-R-R-I-T-O-R-Y Cu suprafață de 1.349.129 km pătrați și populație de 0,18 milioane locuitori are capitala la Darwin cu populație de 0,08 milioane locuitori. Australian Capital Territory Cu suprafața de 2.433 km2 și populație de 0,31 milioane locuitori are capitala la Canberra cu populație de 0,3 milioane locuitori. Din punct de vedere teritorial-administrativ, Australia se compune din 8 entități, șase state și două teritorii. Statele se bucură de mai multe prerogative în viața politică a Australiei, dar aceasta se justifică prin potențialul economic, uman și industrial mai puternic. Cel mai important domeniu în care se manifestă deosebirea față de teritorii este activitatea legislativă, deci parlamentul în care teritoriile sunt mai slab reprezentate. Cel mai dens populat stat, raportat și la suprafață, este Victoria, cu o suprafață ceva mai mică decât a României. În Victoria trăiește doar o populație de 4,56 milioane locuitori, ceea ce reprezintă cam o cincime din populația noastră. În cifre absolute, dar și procentual și raportat la suprafață, cel mai slab populat este teritoriul de nord. Criteriul populației este de altfel unul dintre cele care au determinat statutul de teritoriu și nu de stat. Capitala teritoriului de nord, Darwin, are populația cea mai mică dintre toate capitalele de state și teritorii. Aceasta cuprinde aproape o jumătate din întreaga populație a teritoriului. Densitatea atât de redusă se explică prin faptul că teritoriul de nord este în mare parte semideșertic, arid, unde așezările umane sunt foarte puține și mici. Există doar alte trei orașe cu o populație semnificativă. Alice Springs, în sud, Catherine, se scrie K-A-T-H-E-R-I-N-E și tenant se scrie T-E-N-N-A-N-T, -N -N -N se scrie C-R-E-E-K, în nord. Dacă Western Australia nu ar avea o capitală ca Perth, metropola vestului cu 1,3 milioane locuitori, acest stat ar fi cel mai slab populat, mai cu seamă dacă ne gândim la suprafața de peste 2,5 milioane kilometri pătrați reprezentând o treime din teritoriul Australiei. Australian Capital Territory a primit statut de teritoriu intrând în componența Australiei ca entitate distinctă tocmai datorită capitalei federale, Canberra are peste 300.000 de locuitori și pentru a-i se acorda statutul de teritoriu distinct, s-a hotărât alocarea unei suprafețe egală cu o jumătate de județ de la noi, bucurându-se și de o fâșie de ocean. Fiind o capitală nouă, s-a evitat în mod deliberat amplasarea unor întreprinderi industriale, iar activitățile economice sunt restrânse la factorii necesari vieții oricărei capitale oraș. Este evident caracterul rezidențial al orașului, ceea ce se observă la primul contact în arhitectură și mulțimea de parcuri și spații verzi.